A nap és a hold. Apám után, aki már meglehetősen idős volt születésem idején, Giuseppe Francesco borrinak neveztek. Borri az alkimia történetében a hírhet Burhus néven szerepel. Életemnek külső világában lejátszódó része csupán egy rejtvény ábráját jelentette, amelynek megfejtése máshol volt. A burhusz nevéhez fűzött jelzők rövidlátáson, korlátolt emberek szokatlan és érthetetlen dolgok fölött érzett ingerültségén alapultak. Burhus korán sem volt lelkiismeretlen szélhámos, aki minden eszközt jónak talált célja a kényelmes megélhetés biztosítására. Milyen távol voltam én már a pusztak kényelmes megélhetés kívánásától? De mit is árulhattam volna elkortársaimnak valódi célomról? Kinek engedhettem volna betekintést kataklizmás, hajszolt, benső kozmoszomba? Melyik embernek beszélhettem volna bizarr kapcsolataimról és tragikus szövetségemről homonkulusszal? Apám orvos volt és működvelő alkimista. Szelíd, vitáktól írtózó lénye visszarettent a szenvedélyes harcoktól, amelyek az alkímia körül dúltak és megelégedett szerény részlet eredményekkel. Ma bizonyára élettannal pepecselne valahol egy szürke kis intézetben. Anyám beteges, túlérzékeny teremtés volt, s jóval fiatalabb a férjénél. Apám szegény, távoli rokonaként került a házba, hogy átvegye háztartása vezetését. Szelíd derű költözött vele apám életébe, végtelenül megszerette a bájos, törékeny gyermeket de arra, hogy feleségül vegye, nem is gondolt. Anyám akarta a házasságot. Szándékát mindenki érthetetlen szeszélynek tartotta, és lebeszélte őt arról, hogy életét egy huszonöt évvel idősebb férfihoz kösse. Anyám azonban makacsul kitartott, és érveivel zavarba ejtette, meghatotta, elképesztette választotját, aki először maga is visszarettent egy késői vihar felidézésétől. Már nem számított rá, hogy sorsában ilyen lehetőség felmerülhet, és nem is kívánta. Szerette a magány tűnődéseit, az egyedül alvás öreges nyugalmát. Végig kereshetnénk a világot, érvelt anyám. Akkor sem találnánk még egy nőt vagy férfit, akivel ilyen békességben és barátságban átbeszélgethetnénk az életet. Én gyönge vagyok ahhoz, hogy erős, heves fickók durva szenvedélyét elviseljem. Te pedig már nem vagy elég fiatal hozzá, Hogy olyan társat találj magadnak, Aki mindennel ellát, Megérti gondolataidat, munkádat, S amellett nem dúlja fel nyugalmadat Ostoba álhatatlanságával. Egyikünk sem szeret egyedül lenni. Kitűnően érezzük magunkat társaságában. Miért ne vennél el feleségül? Mert a világ helyteleníti, Mert nem szabályos dolog. Sete te, se én nem vagyunk szabályos emberek, Hála Istennek! Minden attól függ, hogy a fajankok véleménye ellenére rámerünk elépni az egyedül helyes útra? Merünk-e boldogok lenni a magunk módján? Nem is annyira a fiatal test mágiája, mint inkább anyám elragadó, nagyvonalú, eredeti egyéniség egyőzte le apám vonakodását. Jelenlétemben is sokszor eltréfáltak egybekerésük körülményein, a minden másban passzív, engedékeny, fiatal leány eréjén – amelyel véghez vitte akaratát. Házasságuk anyámat igazolta. Barátságosak, szenvedély nélkül végtelenül gyöngédek voltak egymáshoz. Éppen arra volt szükségük, amit egymástól kaptak. Anyám miszticizmusa, halucinációi, álmai, hangon előadott sajátos történetei csodálattal töltötték el apámat. Tisztelte anyámban a szent dolgoktól megszállottat, belevonta munkájába, tanácsát kérte, vakon hit minden szavában, megérzésében, alkalmazkodott ideges hangulataihoz, s vele szenvedett, ha fejgörcs, szédülés vagy női rosszul lét nyűgözte le. Anyámat pedig kielégítette a feltétel nélkül való hit és erragattatás, amellyel férje körülvette, s a szellemi vezető szerep. Jellemük, hibáik és erényeik úgy illettek össze, mint egy kettétört cseréptál szeszélyes törési vonala. Külön-külön furcsák, érthetetlenek, formátlanok voltak, de együtt keregegészet alkottak. Sajátosan alkalmas talaj volt ez nekem. Végre olyan környezetbe kerültem, amely rendkívüliségében, bizarságában hasonlított hozzám. Úgy éreztem magamat, mint bujkáló állat, a tökéletes mimikri védelmében. Nem kellett titkolnom szorongásomat, A másik világ állandó jelenlétét, Mert apám meggyőződéssel hitte, Anyám érezte, sőt néha látta is ezt a világot. Fejletlen kislány teste, A legkisebb hatásra megzengő idegrendszere, Csak áttetsző fátyol volt a szellembirodalom felé nyitott, Figyelő harmadik szem előtt. Esti ablakra akasztott tűrűgönyhöz hasonló, amelyen át a holdas kert körvonala ide Ha visszagondolok rájuk, soha sem tudom leküzdeni megrendülésemet, mennyire szerettek. Szeretetük határtalan volt és fáradhatatlan. Hányszor virrasztottak ágyamnál csecsemőkoromtól kezdve halk lélegzettel, egymás kezét fogva, rám függesztett pillantással, feszült figyeléssel, mikor lelkem az asztrál világútvesztőjében bojongott, vagy gyermektestemet az emlékezés verejtékében füröztötte. Hány kolódásomból felriadva mindig ezzel a két szelíd és gyöngétségtől fénylő szempárral találkoztam. Anyám érezte, mi van velem, és tudta, mit kell tennie. Az első asszony volt életemben, akinek áldott alakján keresztül megértettem a másik nem legmélyebb misztériumát a kicsényes, kapsi, önző, szeszélyes, kéjelgő, felületes nőstény pillanatlények mögött benne láttam meg a hatalmas, szelíd anyakörvonalait. Mellette fogott el a sejtelem legelőször, hogy a dolgok megoldása ebben az őrző, virrasztó, mindent értő, gyógyító női lényben van. Anyám volt az egyetlen, aki távol tudta tartani kínzóimat, Vékony, hosszú újjú, eres és csontos kétkezét végighúzta testem fölött háromszor négyszer. Ma is előttem van arcának feszült, befelé hallgatódzó kifejezése ilyenkor. Nagy, domború, fényes szemhéja szemére borul, s nekem úgy tűnik, szemhéján át is látom csillogó, világos barna simogató szemét. Lassan vonja végig a kezét, verejtékben úszó, görcsösen összehúzódott testem fölött. Nem érint meg, látom a távolságot tenyere és bőröm között. Mégis langyos, édes érintés borzongat. A görcs felenged, a füllet asztrál közelség elhátrál. A bűzös, sűrű, oszlás illat föllebben, és tüdőm tiszta levegővel telik meg. Tagjaim elpihennek. Fáradt, jó zsibongás uralkodik el rajtam, Mintha hűs szellő legyezne. Álmos vagyok, ismétlődő kép át Az álomtalan, szelíd álomba. Tükör sima, áttetsző víztükrön, Nesztelenül úszó csónakban fekszem hanyatt, Féli szemmel. Valaki színű, hosszú, csukjás köpenyben Háttalál felém a csónak orrában, És zajtalan, lassú mozdulatokkal levez. Körös-körül csendes víz, áttetsző levegő, Tiszta ég, amely a vízben tükröződve körré zárul. Így utazunk ketten, ismeretlen célnal a végtelen térben, Míg fel nem szív bennünket a hűs, békés fénykábulata. Ha rólam volt szó, anyám találékonysága nem ismert határt addig ostromolt a belső világát egy-egy segélykérő kívánsággal, míg áttörte a titkok kapuját. Egyedül, sokakat megelőzve, anélkül, hogy ez életében hallott volna róluk, rájött mély misztériumokra, ősi módszerekre, amelyek rejtett hagyományok pecsétjei alatt pihentek. Megoldásokat, válaszokat bányázott elő önmagából ezzel a befelé hallgatódzó sürgetéssel, amelyek valódi kulcsok voltak. Így, mikor látta üldözöttségemet, szüntelen félelmemet, amelyet mágikus vonásai csak rövid időre oldottak fel, megszerezte saját lelkének finom műszerén át, valahonnan az akasából, a védőköpeny titkát. Minden este koncentrációból szőtt, láthatatlan védőköpenybe burkolt. Most betakarlak, mondta halkan, komoly elmerült arccal az ágyam mellett. Csodálatos, érthetetlen színjáték játszódott le ezután. Éreztem, mint kanyarodik testem köré hűs érintéssel, valami láthatatlan, puha gyolcs, 12szer széltében és tizenkétszer hosszában. Nyugalmas, csillapító érintés volt. Tudtam, áthatolhatatlan múmia borításban fekszem. Dühös asztrál karmok nem nyúlhatnak át rajta. Anyám lelkéből ömlött elő a szemén át. tiszta, sűrű gyolcs, erősebb minden bűnnél és szenvedélynél, mert lebírhatatlan szeretetből és akaratból szövődött körém. Egyszer kihallgattam beszélgetésüket rólam, 11 éves voltam, bár sok mindent felfedtem magamról, azt, hogy emlékszem előző életeimre, nevemre, tetteimre, még nem tudtam elárulni nekik. Koromnál jóval érettebb gondolkodásomat, sötét kapcsolatomat a másik világgal nem titkoltam el, de attól rettegtem, ha megismernék bűnömet, eliszonyodnának tőlem. Egy pillanatra nem szűnt meg bennem a bénító azonossági tudat. A testet csak álruhának éreztem, S magamat benne a gyilkos és bűne elől menekülő Hansburgnárnak. Az idő és tér sorompói között lassan tovasodródó, kíváncsiskodó ember nem foghatja fel teljes jelentőségében az emlékezés hiányának, a minden új születéssel ajándékba kapott tabularázának kegyelmét. Nem lehet elbírni mindent egyszerre. Ma az orvosok óvatos, hosszadalmas munkával próbálják egyetlen élet tudatalás üllyett, sérüléseit, apró bűneit felszínre hozni és feloldozni és ezek a víz alá merült, apró kavicsok is micsoda akadályokká lehetnek, mennyi bajt okozhatnak az idegzetben. Hogyan tudná elhordozni a félelmekkel terhelt, sebezhető, egyetlen emberöltő, vékony, kifeszített drótján egyensúlyozó, labilis lelkű emberi lény, életsorozatok születéseinek, becsvágyainak és halálkínjainak milliós ólom tömbjeit. Anyám és apám a kis tégla alakú belső kertben ültek. Ebben a fekete és fehér mozaiklapokkal kirakott udvarban különös békesség lakott. Közepén, apró medencében csillogó víz felszínén könnyű porfátyola rezgett. Partján vörös foltos macskánk dorombolt, lábait maga alá húzva az öreg, szürkés zöld pókhálós ciprus alatt amely egy szabadon hagyott földes részből nyúlt fel, terjengő laposágaival. E fa alatt ült anyám is, merev hátú karos székében, és színes pamutszálakból virágokat hímzett egy darab lakfényű sejemre. Mindig kék ruhában járt. Sötétkék bársony, magas nyakú, derekának puffos, hosszú ujjaiból világos kék, redős vászonablakok villogtak elő. Hamuszőke apró csigákba csavart haját, kék sejemháló tartotta össze. Mellén és ujján furcsa ábrájú, régi ezüstékszert hordott. Lefelé fordított háromszögbe zárt, lapos mellő, sovány, magas nő alak, egy kígyó fejét tapossa el. Öreg apáca nagynénye hagyta rá, még akkor halt meg, mikor ő kisgyermek volt. Ez a kék, zománcruhás, gótikus ezüst szűz és a kígyó, Sokat foglalkoztatott engem, de anyám nem akarta elárulni az értelmét. Mikor kérdeztem, nyugtalan és szomorú lett. Csak később értettem meg, hogy miért. Apám fájós lábát zsámojon nyugtatta, reumája lehetett, és szemétől messze eltartva a pamutszálakat, színeket válogatott a hímzéshez. Magas, erős ember volt, kék, derűs gyerek szemmel. A nagy termetű emberek szelítsége sugárzott róla, jó indulat és esetlen készség arra, hogy másokat gyámolítson. Könnyű lázam volt aznap, s ebéd után lefeküdtem aludni. Anyám kitűnő érzékkel üde savanykás készített nekem láz ellen, mézzel és vízzel kevert citromlevet. Mikor felébredve egyedül találtam magam a szobában, felkeltem, és posztótalpú házi cipőmben az udvar felé indultam, ahol szüleimet mindig találni szoktam ilyenkor. Már éppen félre akartam húzni az ajtófüggönyt, mikor meghallottam apám nyugtalan hangját. Francesco! Igen, felelte anyám. Francesco egy nagy bűnsebesültje. Csak tudnám, honnan veszel ilyeneket, Marietta. Érzem. Ez egyszer tévec kislányom. Francesco a légynek sem tudna véteni. Emlékes csak, mennyire könyörgött az öreg Lenának, hogy el ne vágja a csirkének a nyakát. Ez is csak a mellett bizonyít. A gyermekek általában kegyetlenek és vérengzők, mert születésükkor ittak a felejtésvizéből. Nem tudják, mi van a vér és a halási koi mögött. Francesco azonban tudja. Francesco emlékezik, de nem mer beszélni róla. Ha egyetlen egyszer megéreznéd láthatatlan környezetét, és belekapcsolódnál minden gyermeki iedezésnél hatalmasabb félelmeibe, megértenéd, miről beszélek. De hát mitől fél, mire emlékezik? Meg fogja mondani egyszer, mikor rájön, hogy bennünket semmi a világon el nem tántoríthat tőle. Ha úgy gondolod, hogy nem mer bevallani valamit, miért nem biztatod? Mert ugyanúgy egy fa elé is odállhatnék tavasszal, És fiatal zöld rügyeit arra biztathatnám, Néhány óra alatt váljanak érett piros gyümölcsökké. Francescóban érnie kell még a bizalomnak, Mert nagyon magányos, zárkózott és riadt, Mint az üldözöttek általában. Marietta, Marietta, egészen megzavarsz, És nyugtalanná teszel, tört ki apámból. Már meg is bántam Giuseppe, de mit tegyek? Egyedül nem tudom elhordozni szomorúságom is aggodalman terhét. Rémeket látsz, Mariettám. Miért üldöznék a mi szegény, félénk kis Francescónkat? Alig mozdul ki a kertből, itt növekszik a szemünk előtt. Francescó bűne régi bűn, és nem ebben a testében követte el. Ó, hát erre gondolsz? Igen. Uramisten! Hiszen akkor minden kisgyerek angyalarca mögött gyilkost kellene keresnünk. Anyám hajolt. Láttam a homályosodó szoba függönyrésén keresztül. Kezét apám kezére tette. Magas, tiszta homlokára súlyos gondráncai torlódtak. Hallgass ide, és érts meg végre egészen. Francesco szenvedése nagyobb minden más lény szenvedésénél, mert új testébe is áthozta tettének emlékét. Olyan ez, mintha egy embernek lemetcenék mindkét szemhéját, s nyitott, mered szemmel örökké néznie és látnia kellene. Francescót így kerüli el a halál álmának, a születés és gyermekkor öntudatlanságának, s a felnőtt ember felületes tovatűnő éveinek pihentető vaksága. Ha tudnád, mennyire fáradt, eljötört, milyen végsőkig feszítetten rémült, és én nem segíthetek rajta. Nem tehetek érte semmit. Néha szeretnék magam is halálba menekülni, saját tehetetlenségem és kétségbeesésem elől. Hangos írásba fújt. Arcát két kezébe temetve, halkan, reménytelenül zokogott. Apám átnyúlt érte, és ölébe emelte, mint egy gyermeket. A kertet már ezüstös szürkület burkolta be, és alakjuk egyre elmosódottabbá vált. A ciprus tömör árnyéka alatt. Ebből a gyöngyszínű ködből szűrődött elő apám csendes, vigaszos mormolása. hogy kedvesem, ne kínozd magadat. Csend, csend. Tudom, sohasem menekülnél el bűnös módon a szenverés és felelősség elől. Isten szent tégeiben forrunk minnyájon, s boldog az, akit átéget a szeretet gyötrő és gyönyörű tisztító tüze. Nem jobban szeretjük-e Francescót, mint saját életünket? Ki értené, ki, védené, ki ha mi is megfutamodnánk? Élni fogunk, amíg Isten engedi, és mellette maradunk. Ha bűnös, megostromoljuk az eget bocsánatért. Ha fáradt, ágyat vetünk neki gyöngétségünkből. Ha rémült, saját testünkkel és lelkünkkel vonunk a kordont köréje. Giuseppe, drágám! Hallottam anyám könnyegtörreket hangját. A kertre már az este sötétsége borult. Gyenge vagyok, olyan, mint a sápat erőtlen hold. Hol lennék már a te álhatatos, életre támasztó napenergiád nélkül? Így van jól, Mariettám. A nap és a hold hatalmas, misztikus házaspár. Csak ott jöhet létre két lény igazi egyesülése, ahol egyik, lélekben a hold, Másik lélekben a nap tulajdonságai Sugároznak egymás felé. Anyám felállt, Feje bekerült így a félhold derengő fényébe, Arcát végig simított a tenyerével. Milyen sokáig alszik, ma Francesco? A láz okozza. Mire anyám gyertyával a kezében ágyamhoz érkezett, Anyat fekve talált, lehúnyt szemmel. Ruháinak zizegéséből éreztem, Fölém hajol. Könnyű ujja, Nedves arcomhoz ért. Sírt, mondta lélegzett halkan hátra felé. Álmában. Miért alakoskodtam előttük? Miért nem futottam ki a kertbe? Miért nem térdeltem eléjük sírva, mellett verve? Mi tartott vissza? A bizalmatlanság? Nem. Tudtam jobban bízhatom bennük, mint önmagamban. A félelem, hogy elveszítem szeretetüket. Tudtam, hogy szeretetük határtalan és feltétel nélkül való. Miért feküdtem mégis vissza ágyamba, behunyt szemmel, összeszorított szájjal, némán, alvást hazudva, mikor soha még egyetlen alkalom nem tárulkozott így elém, nem hívott még az élő és gyógyító szeretetnek ekkora vonzásával. Egész bensőm égő felfordulásban igent kiáltott a hívásra. Minden sötét, borzalmas, megkövesült emlékem felfakadt, És feszíteni, torlódni kezdett az eszeveszett kívánkozásban, Hogy kiömölhessen végre a szavak csatornáján át. De én néma maradtam. Egészen új érzés bénított meg. A szánalom. Ha csak magamra gondolok, Mohón, könnyebbülést keresve rájuk gördítem súlyos terhemet, De emlékezetem óta először, Megtorpantott egy gyöngéd, lenyűgöző, fájdalmas édes kívánság. Megkímélni valakit. Amadeusz bárral szemben még mindig szégyen, félelem, zárkózott óvatosság tartott vissza a megnyilatkozástól. Ezúttal azonban én, egyedül én akartam elhordozni bűnöm súlyát és felelősségét. Éreztem, akármennyire aggódnak is értem a szüleim, mégis könnyebb elviselniük ezt az állapotot, mintha pontosan ismernék múltamat és következményeit. Napokig, hetekig küzdött bennem a közlési vágya meggondolással. Anyám, mintha érezte volna belső örlődésemet és azt, hogy már nincs sok ideje hátra, kilépett tartózkodásából, és könnyek között sürgetni kezdett, könnyítsek magamon. Mikor távol voltam tőle, Könnyeinek, szavainak emléke megtörte ellenállásomat, s legszívesebben hozzárohantam volna, hogy bevalljak mindent. Mikor azonban szemtől szemben álltam vele, beteges állapota, szenvedő külseje visszariasztott. Újra gyermeket várt, ijesztően lesoványodott. Étel nem maradt meg a gyomrában, hátát fájlalta, alig volt jártányi ereje, s végül már felkelni sem tudott. Apám maga is belerokkant az aggodalomba. Egy éjszaka bekövetkezett, amit őrettegtünk. Nagy vérömléssel megindult a koraszülés. szülés. Embertelen fájdalmak téphették anyám gyengetestét, mert visszatérő ritmusú, artikulátlan sikolyok szagadtak ki belőle, fokozódó és lanyhuló erővel, mint egy őrült operaszerző hátborzongató áriái. Ez a megrendítő hang rémülettel, Tehetetlen kétségbeeséssel töltötte meg a házat. Még most is meg rajtam a teljes érzelmi megzavarodottság, Amelyben ide-oda botladoztam a riattasszonyokkal, Sivító húzattal, halk sustorgással, vízcsobogással, Gőzös betegszagokkal tele sötét szobákban. Idegenség, otthontalanság, A teljes elvezettség pánikja diderget bennem, Távoli helyiségekbe menekültem a kín tépő sikojai elől, dadogva, vacogó foggal nyöszörögtem, összefüggéstelen szavakat kiáltoztam, imádkoztam, szitkozottam, az üres cselédágyakra vetettem magamat, befogtam a fülemet, eszerősen követelőztem. Nem, nem, nem akarom, piszkos, gonosz, aljas dolog őt bántani, ő jó, te is tudod, te is tudod, hogy mindenkinél jobb és gyenge. Szegény kis gyenge asszonyt, ne kínozd, érted? Ne kínozd! Őt nem bánthatod! Isten! Isten, azonnal segítsd meg! Azonnal! A hang tovább víjogott, kiostorozott a kertbe, de az aggodalom újra visszakergetett. A sikolyok nem szüneteltek. Éles szíhasogatással csattogtak testünkön, lelkünkön, két napon és éjszakán keresztül. Láttam, ahogy Maddaléna, a bába asszony kitámogatta apámat a szülőszobából a második napon. Úgy vezette, mint egy gyereket. Apám takaratlan arccal sírt és rimánkodott. Ugye nem hagyják őt meghalni, Maddaléna! Az Isten szerelmére ne hagyják elvérezni az én kislányomat! Ingújban volt, amelynek fehérvásznán vérfoltok sötét lettek. és tántorgott, mintha részeg lett volna. Madaléna egy székhez vezette. Bíza csak ránk, messze borri. Amit lehet, megteszünk érte. Maga úgy sem segíthet tovább. Leesik a lábáról a fáradtságtól. Nem, nem, vissza kell mennem, vissza kell mennem, ismételte a szegény ember gépiesen. Személye olmosan lelecsuklott. Néhány pillanatra állom ájult önkívülete nyűgözte le, Aztán hirtelen nagy rándulással magához tért, Felugrott, és tántorgó léptekkel visszasietett a szobába. Saját testi szenvedéseim, a félelem, szégyen, bűntudat, Tömény, marósa van nem égetett bennem olyan sebet, Mint a szánalom, apám és anyám iránt. Harmadnap elcsendesült minden. Előtte már érezni lehetett az eleltöredező, gyermeki vévékonyodó hangon, hogy vége van anyám erejének. A ránk szakadó csend még borzasztóbb volt a tomboló sikoltozásnál. Az alkonyat és a halál árnyékaitól bénult, vadul rendetlen szobákban megdermett minden élet. Az aklatott, folytottan tevékeny lények is némává merettek a feladott küzdelem komorságában. Aztán halk, csusszanó mozgás indult. Nagyon öregen, görnyetten hozzám lépett apám, és kézen fogott. Nyírkos tenyere hideg volt. Bevezetett közös hálószobájukba, amelynek dult ágyán anyám feküdt, egy birkózás leterített áldozataként. Közelebb léptünk. Meglepett a feltámasztott, csontos, idegen arc, különös örvendezően feszült kifejezése. Mintha lezárt szeme mögött hallgatózott, Messzire figyelt volna, Valahonnan átszűrődő, Fontos, reményteljes hangokra. Vértelenül kisimult, Áttetsző kezén, Ott fény lett tompán az ezüst gyűrű, A kígyó fejét eltaposó gótikus szűzzel, S e pillanatban úgy tűnt, Anyám szelíd sógó hangja szólalt meg bennem. Érted már? Soha sem lett volna szabad ölelnem és szülnöm. A kígyó fejét el kell taposni a beavatottnak. Így szólt az üzenet szoror Beatricsén az apácán keresztül. Az üzenet a bukott, de esküjétől soha fel nem oldozott. Örök papnőnek. Ézisz papnői most az apácák. Ó, Ézisz, Ézisz. Váratlanul a gondolattalan, üres belső térben önálló szólamként hangzottak el ezek a mondatok. Összerezzentem, és közelebb hajoltam anyámhoz, hogy ajkáról lessem a folytatást, de hideg szája örökre bezárult kapu volt már, s teste rom, amelyből kivonult a lakó. Mégis szívem dobogni kezdett. Egyik szemhéja alatt megcsillant valami. A résnyire kinyílt szem üveges fénye mögül kikémlelt, s búcsút intett nekem a tisztábsíkok felé távolodó lélek, szinte derűs, cinkos mosolyjal, mintha biztatott volna. Francesco, élek, mindig is éltem, és örökké élni fogok. E testetlen biztatástól felolvad bennem a jégkédermet rémület. Furcsa, Érthetetlen reményé változott, és egy transcendens örömtől elindultak végre a könnyeim is, amelyek a sötétség három napja alatt nem tudtak előtörni.